Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Concluzie Cum să dresezi un elefant Ați observat vreodată cum sunt legați elefanții de circ cu un lanț ușor de un piron înfipt în pământ? Un elefant tânăr ar smulge cu ușurință pironul sau ar rupe lanțul, dar elefanții maturi nu încearcă să fugă. De ce oare? Când sunt mici, puii de elefanți sunt ținuți legați câteva ore în fiecare zi cu un lanț solid înfășurat în jurul unui picior cu celălalt lanț de un bloc mare de beton. cât ar trage și s-ar zmuci, cât ar scânci și ar urla, nu se poate elibera. Pe măsură ce cresc, învață că oricât de mult ar încerca, este imposibil să se elibereze din lanț. În cele din urmă, renunță. Au devenit condiționați mental să creadă că atunci când un lanț este înfășurat în jurul piciorului lor și legat, este imposibil să fugă oricât de slab ar fi lanțul sau oricum ar fi ancorat. Dacă li se atașează un lanț, nu mai au scăpare. Din ziua în care ne naștem, și noi suntem condiționați de educatorii noștri. În afară de instinctele născute, apărem pe lume fără nicio cunoștință și tot ce facem sau gândim, este rezultatul condiționării de către educatori, adică de către părinți, de frați, de prieteni, de profesorii noștri, de reclame și de televiziune. În general, condiționarea este subtilă și repetitivă și ni se insinuează în subconștient, unde este înmagazinată pentru, ca mai târziu în viață, să luăm decizii conform ei. Deși o parte a acestei condiționări este menită să ne ferească de pericole, o mare parte a ei ne oprește dezvoltarea individuală. Ajungem să fim legați cu lanțuri mentale și emoționale. Părinții ne spun Copiii trebuie văzuți și nu auziți. Profesorii ne spun Vorbiți numai când vi se vorbește. Prietenii ne spun Nu renunța niciodată la o slujbă sigură. Societatea spune Plătiți-vă datoriile și puneți bani deoparte pentru bătrânețe. Mass Media ne spune că nu suntem suficient de buni. Ca să fim fericiți, trebuie să fim slabi, să avem pielea, părul și dinții perfecți și să mirosim frumos. Avertismentele lor sunt subtile și repetitive, iar cu timpul devin o parte a sistemului nostru de convingeri. Pe măsură ce ne maturizăm, parcurgând cea mai abruptă curbă de instruire din viața noastră, ni se spune permanent, mai degrabă, ce nu putem decât ce putem face. Așa cum elefantul este condiționat să creadă că nu poate fugi, noi putem deveni ușor oameni care nu pot face, fiind îndepărtați de succes de condiționarea negativă repetitivă. Abordarea prin dislocare Imaginați-vă că obiceiurile și atitudinile voastre curente din viață sunt ca apa într-o găleată. Gălețile au fost în cea mai mare parte umplute de alții, de părinți și de profesorii voștri, de alții ca noi, precum și de mass media. Imaginați-vă că fiecare abilitate nouă și fiecare abordare pozitivă pe care ați învățat-o din această carte este o pietricică pe care o veți arunca în găleată și că apa dislocată reprezintă obiceiurile și atitudinile negative obișnuite. În cele din urmă, pietricelele vor disloca aproape toată apa și găleata voastră va fi plină de abilități, de atitudini și obiceiuri pozitive care vă vor fi de ajutor întreaga viață. Această carte va a dat pietricelele de care veți avea nevoie pentru a intra în relații cu ceilalți la un nivel superior ca să deveniți persoane atrăgătoare, mai interesante, mai influente care să-și ajute semenii să ia decizii corecte. Exersați zilnic fiecare abilitate, până când va face parte din personalitatea voastră. Sunt necesare 30 de zile de repetiții pentru deprinderea unui obicei nou și pentru permanentizarea lui. Începeți chiar acum să înlocuiți constrângerile negative cu obiceiuri pozitive. Cum realizați asta? În același fel în care a fost dresat elefantul repetând ce ați învățat și punând în practică acțiuni pozitive pentru ca ele să devină obiceiuri de tipul pot să fac. Sfârșitul acestei cărți